Mugaz gaindiko haotxak. Lanera joateko edo etxera sartzeko egunero muga zeharkatzen duten ehibegira egarrina izan gara, Mugaz ahotsak haotxak podcast honetan. Mugaz gaindiko herritarren eguneroko aribegira egarri eta zerbitzuetan dela, lan garraioan edo eta ikasketetan izan ohi diren galderak erantzuten aleginduko gara.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 Gaurkoan, Euskal Herrian garatu edo garatzen ari diren hiru egitasmo aipatuko ditugu alde batetik. Nafarroa, Gipuzkoa eta Iparra Euskal hiru elkartek tokiko lengaiekin tokiko ogia egiteko sortutako, Obea, izeneko egitasmoa aipatuko dugu, bestetik, batxit kuspeik, baigorriko menta etxaldeko maztizaina ere entzunen dugu, irulegiko sotuak Nafarroako eslabairriko arno kooperatibarekin sortu baitu hartu eman berezi bat, eta azkenik, arroztegi tradizionala berreskuratzeko sortu den baserriz baserri, proiektu azere mintzatu izanen gara, proiektu ontako koordinazai den amaia rekarterik. Baina lehen lehenik, Obea izeneko egitasmoa zaintza gaitezen. Mugazgaindiko ahotsak. Inar Iraizotz. Lorea Lizarreta, Azialdeko koordinatzailearekin gira eta gaurkoan ere mugazgaindiko beste proiektu bat izanen dugu Izpide, kasuntan, e, ogia duena helburu ez gure eguneroko bizi horretan ezinbestekoa den e, elikagai. Hori Lorea, egunan? Ebonan. Beraz, lehenik eta behin azaldu beharko diguzu, OBEA proiektu hori zer den, eta nortzuk osatzen duzuen proiektu hori? Ba, OBEA proiektuak ganden ultean martxan patu genuen elkarlan bat da. Egia da, ultea unitzetik edo lehenagotik ere, ibilbide bat duen harreman batetik sortutako, bueno, balako proiektu bat dela. Eta bertan parte hartzen guk e, azialdeko, Nafarbako Laborari Ekologikoen Elkarteak, berak, e, guaitzen gara batez ere, ba, zereal, lekoale eta bazken ekoizpenean, nafarroa erdialde eta, eta egoaldean. E, ondotik baitare, e, iparaldeko ble biarko luraren elkarteak ide da, Ba, bertan ere badelako eh bai, ekoizpenean varietaten autaketan eta okin laborariak diren hainbat e, okinen e, elkarte eta lanketa bat eh martxan duelako duela ja hainbat urte eta hirugarrenik Gipuzkoako Biolur elkartea eh Biolur elkarteak biltzen ditu e, Gipuzkoako ekoizle ekologikoak Baina, horien artean, badirere e, taldea eta talde honek ere ultea unitzeko ibilbidea du. Batez ere, elburutzat hartu zuetanetik, euneko eun Euskal Herriko gariekin e, lan eitea, hor ba, ganda josten ultea unitzeko elkarlan bat, eta, eta horren fruitu da, pixka bat, OBEA. Mm -hmm. e, Zeintzuk izan diren, ziren lehen urratsak hobearen e, egitasmo hau e, abiatzeko? Bai, justu, bueno, Azialdekoa da azkena sortu den elkartea Biolurrek bai Black da honeko 50 bat urteko ibilbidea badute. Baino eta Azialdekok nekasariek berek ere lehenagotik banaka e, eta hareman zuzena zuten bai baiparraldeko kimatzuekin, e, Gipuzkoako bertzeokin batzuekin ere, ba urtero garia e, beraiendako eko izten zelako eta beraiek egotzen zut ezztuztelako Nafarroako gari, zekale, espelta eta asteral guziokek Baina gero, azialdeko bezala lanean asiginean, ba, ordea asiginean egituratzen. Eta ba, inginuen bisitaren bat, e, donapaleu ingurura, ba, bertako gari kolekzioa, blek duen ka, gari hori ezagutzea, nola lanikten zuten aintzinako barrietatekin, eta lurraldera obekien egokitzen ziren oiekin. Eta hortik ere, bueno, ba, elkarri kasiz, e, guztekinuen, ba, ginuela... Bueno, garrantzitsua ez dela mantentzea zu bi hoeek, elkarreztagutza oi biztirik mantentzeko. Eta gisa berean biolurrekin azialdeko sortzearekin batera, bueno, ba modua un zen, estutzen, eh eskaira bateratu egiten zuten eta azialdekon bidez ere eskaintza bateratu hori iteko aukera baztelako. Eta gero ba berak ere baduelako ba gariak hautatzeko prozedura zehaz bat, ultero ere jarraipen bat egitea laborariei ekoizpenari zein zereal eta bertze, eta eraberean ere biolurrek baduelako blekin harremana, ba okin laborarien inguruan aitzinako garien inguruan engarien ehotzeko prozesuak dela ta. Eta horren, bueno, pues ya, em, bakarkakoak ziren harreman hoiek, elkartu, maibaten inguruan bildu, eta bueno, eta gure lanarekin ze puntu ditugu haman komunian, eta zerriten aldugu elkarrekin. Hortzen ginelako lako, e, iten ginen horrek, kriston balioa duela, denok jaten dugu ogie, egunero, eta egitan euskal herrikoa edo gure lurraldekoa den bat ekologikoa denak, friston balioa duela ere lurraldeontako egitura eta sistema elikagai sistema hauak iraultzeko. Mm -hmm. Azialdeiko osatzen duten laborari horiek, ze balio dituzte munean eta ze produktu ekoizten dute? E, Argidagona da eta elkartea sorretuztenetik asmentatik markatu da, ekologikoa zaratago doaiera. Hau da, agroekologian oinarritutako elkarte bat da. E, Bertan, dagoeneko ere e, lanketa hori egin da, ez? E, bai baldintza bezala ekologekoan aritzea, baina hortaz aratago, ba, erraterako e, merkaturatzerako orduan, malkatzen ditugun lentasunak dira, e, urbileko edo merkataritzak anal laburoiek eta salmenta zuzen asustatzea. O da beti ere irizpide izanen da urbilen entik urunera ekoiztea. E, eta bertzea bai, zer bat ere izan da, Bueno, banajarroan orain berean lurtzoruaren euneko irurogeita marra zereal eta bazken dako eta hortik Iaia, ba, ia, dena ezerteagatik abeltzainzara, ez da? Pentsuak sortzera eta horietako gehiengoa esportaziora. Eta pixkabal logika horrekin hautsi nahian, lehen tasumik disapatu zen ere, e, bueno, ba, pertsonak elikatu behar ditugula, eta zentzu hortan, ba, gizak ontxumorako zereal eta lekaleak ekoiztea. Hor, e, indarraundia izan zen, bueno, ba, berriz ere hasi ginelako elkartetik, dilistak, txitsirioak eta bertzelako lekaleak ekoizten, Taldean egoteak ere animatu ditu laborari geiago hauekin lanean egiten astera, gisa berean ere bak zentzuentan nafarroako bai jantokietatik, kontsumo taldeetatik, e, bueno, eta kontsumitzaileen eskario horrek ere goiti hindu eta eta santzu hortanez hor zubiak eraikitzen erraitzen dugu hori lekalekin, baina horrez gain, erratea aterako e, gariaren kasua. Ez? Garagarra eta oloa, e, pentsutarako egin beharren, ba, apustu batu daare, okintzarako gariak ekoiztea, gehiago zaindu mimatu behar dituzun barietatea oiek, aintzinako barietateak, eta bueno, kasuntan eren afarban e, badire bertakoak diren barietatea oiek, eta oiekin lan egiteko apustua hartu da pixke bat hasialdekotik. E, Eta berezitasuna mugazgaindikoa kasuntan da administrazio batzuek ezartzen dituzten mugen gaineko proiektu bat dela eta horrek ematen dio fiskat gehigarri bat, ez? Bai, bueno, que egarreak kasuntan ere e, el kalketa edo bea proiektua sortu da, ba, e, Euroeskualdeko finantziazioz marko baten inguruan Ea, egiera zoritzarrez agrokologiaren munduan eta erikadura buruibetzaren bueltan gabiltzen elkartea unitz, bueno, barrasmaila prekarioan eta unitzetan militantziatik ere unitz duela eta berrezko ikusten ginuen eredu hauek balioan paratzea eta, eta elkarte hauen bizira upenerako bera bakarrikera ja garrantzitsua zela. Horren kasueltan baiola mugaz gaindiko izena hartu du, e, baina horren bezala aspaldiko ibilbidea duen zerbaitek eta ja normalizatua dagoen zerbaiten gainean sortutakoa da. Begiratu diesaiogun agianpiskat ogiei hori egitearen prozesuari, beraz, e, aipatu duzun bezala, nafarroan biltzen dira zereal horiek, ondotik, gipuzkoara bidai egiten dute eta bertan nehotzen da. E, Bialurrekin dugun kasuan, bai, e, da azialdeko nekazariek, e, Nafarroko lurraldea, ya, bueno, badakizu zein anitza den, e, baina, bueno, basili eta zango zara eta aldi beren bardeetara ino daude etxaldeak, egin. Ara, eskualdearen arabera ere, bueno, ma, eh, koizpenak pixko bat aldatzen dire, baina bai, eh, azialdekon taldean egiten dugu ere plangintza, plan gintza, ulte honetan ze ere inenden, ze barrietaten nolk zelaborarik eta bertze, eh, hau ere ultero, ba, okinekin dugun eh, eskari horren gainen, eh, saiatzen gara osatzen, eta gero guk behin, eh, hori, nekazari bakotxak berean bilduta, taldean iten ditugun selekzioak, hau da gari horiek garbitu, zakuetan paratu eta aukinek egiten dute beraien artetik, eh, da, bidaltzen diegu gari bakoitzaren lagin bat, zaku bat eta beraiek iten dute 20 proba. Horri ere, bueno, proiektuan zar e, gehiago sendotzen ari den prozesu bat, eh eta hola hautatzen dituzte zein diren, bueno, ba, berdinei erreparatuz elduen urteko ga, ogiaren masa, hortako irinak osatuko dituzten gariak. E, izan ere, bueno, ba, kalitate, edo, bueno, okintza kalitate e, jakin bat lortzeko eta urten guztian bere izateko, normalean, gari baritatez berlinak nastu ber, e, izaten dire. Eta eta horren arabera iten dute urteroko eskaria. Eta gero horren nangainan, oida, ba, okina horikioiek e, eotzen dituzte beren errotat, errotetan, harrizko errotak dire direguzi hauek, Eta, eta gero bera hito katzen zaila unitzetan kontsumitzaileari azaltzea horren gibelean dagoen prozesu guzioi. Uhum. Eta nun eskuratu daiteke OBEA egitasmoko ogiak Ibar -Euskal Herrian bada aukerarik? En, azkenean, OBEA ez da marka bat, ez da zigilu bat, baizik eta elkarlanaren islada bat da, baino bai elkarte hauen gibelean dauden okin guziek, E, balio hauekin bat egiten dutela eta ezzuk badakizun ba ez dakite etxalarko kindegi batean edo, edo azparnen edo dena delakoan eh bai ble et, ta biolurak biltzand dituzten okin hauek balio gainean lan egiten dutela eta eta bereien lanari esker bad direla horri esker bizitiren e, aimand nekazari Eta nola e, lortzen duzue lan egitea Gipuzkoan, Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko hiru elkarte horiek elkarrekin Ba, aipatu du ez la bai bada, e, bueno, aleman komertzial horren edo gibelen urteroko jarraipen bat, baina obearen baitan, izan duere, lurraldeko jakintza hori elkarbanatzeko, e, izan ere, bada, azkenean hemen jakintzaunitzen, bueno, ba, liburu eta baino gehiago sektorean berean dago, e, hortaz, e, irutopak eta antolatu dire proiektuak ira uten duen e, be, bi urteko epeontan zehar, gandena apirilian izan ginen jatxun elkartu ginen, ba, Dozenaka lagun, e, iruluraldetakoak eta maila, bueno, maila edo sektorez berdinetakoak, batzuk laborantzarekin gehiagolotuak, okinak, elkarteetako kordinatzaileak, e, azienzareko kideak eta bal. Eta bertan aritu ginen bueno, ba, elkartzulukatze honetan eta gerran aberasgarri izan zen. Onetik e, orain udazken ontan, Gipuzkoan bilduko gara zaroa bendu aldera, hor geiago ogi hauek nutrizioarekin eta, eta osasunarekin duten loturaren inguruan eh formakuntza izanenda bai okinendako eta txaldean publiko eta kontsumitzaileendako azalpenak emanen dire, ba bertze, bertze glutenak zera egin duen, glutena bera ere aun itsotan egon daitekeela bai okintza prozesuari zein varietateei lotuta, Eta helduen urtean e, etxiera mateko nafarban ere izanen dugu bertzatoa paketabat e, eta espero dugu ere ongi gatea. Baduzue, heldu diren, diren urterako edo heldu diren urtetarako erronkarik edo? Erronka zehatzik ez, baino bai gustatuko litzaigukela, hau zerbait zerbaitere iraunkorra izatea, orain txei izan den bezala. Eta, eta jendarteari erakustea, guk egiten dugun lana, eta gibelean baden kompromezua, eta ma, gizarte mailan ere honek duen kompromezua. Eta, okitik landa, bestelako produktuetara ere, bideratzen ditu ze gogoetak, ezakite, garagardoa edo bestelako eh, aspektuetara? Ba, ikusiko, baina gustatuko litzaiguke, azialdeko horen izenean bederen, bai da dugun erronka bat, astion ipatu bezala, e, abelzaintzara bideratzen diren proiektu, e, proiekt, produktu oiek barkatu, e, elikadurara, giza elikadurara bideratzekoa. Eta hor bai, ba, garagardorako malta, e, bueno, matxitsirioekin bera ere, ba, bertzelako, E, errate baterako, ez? Eh garbitzean agertzen diren hondarroiekin, ba irinak, transformatuak eta bar, oloaren, oloaren gaia, eh e, bueno, edo trigo sarraceno deitzen delakoa eta baditugu erronka politek eh bideo hontan lanean jarraitzeko. Kasu hortan hori agian hobearen muga gainditzen dituz beste proiektu batzuek aginateke. Ba, posible da. Egeda holako zerbait haitzina epatzeak, hori esfortzon handia suposatzen duela, ekonomiko kiere listoan arrenka da, ba, elkarte okendako, azkenean, hori, enen kazari elkarteak dire eta eguneroko haitzinera a... da dale baino, bai, interesaba dagoela bai, ekoiztinen aldetik, bai, lurralde mailan eta, eta, aipatu bezala ez, buruia hortan haitzinera jarraitu nahi bali madugu, manbarkotugu pa oso hauek. Ba, Lorea, mil Eskar milaunitzu egin. Unkaz gaindiko ahotxan. Batik, kuspeik. Egunan? Egunantzuri. Elkarturukatze bat egindu zuela Nafarroa egualdeko beste herri batekin ez? Hori da, e, Eslabako kooperatibarekin. Hori Eslaba da zangotza, zangotza aldean, eh, beraz, iruñatik bo, es, biziki urgen. Uh, han bada kooperatiba bat, beraz eta hiekina uh, jemanak hasi uh, ziren edola lau la, la urte edo uh, nahi badzu izan da lehenik uh, interes uh, elkartze bat, gure interesak taienak elkartu ziren momentu batean, sentatu kooperatiban, ba askin urteetan gehien bat uh, sorgemarkan direna akhnuetan zentratu gira, beraz akhno ara kalitatein eh, eh, eh, eh, aski eh, ahondiko eh, ahnoak, prezioak ere eh, araberakoak. E, Baina ondoan, bada, eh, utsune bat edo baginuen, da, badakizu, eh, egunero edaten duzun eh, ahno, egunero edo bakizu mailan ahno, eguneroko ahnoa, eh, ez ahunta, eguneroko ahnoa edo maiko ahnoa deitzen ditzen den hori, eta historikoki egiten zuten sohomarkatik kanpo ziren kooperatzaileak. Eta badira, Sogumarkako ere mutik kanpo direnak ere. Eta hori txipituz txipituz ari, baina galde bat bazen, galde bat lekuan berean, eta ukantitate gutxi. Eta alderantziz eslaban, Uh, Nafahoko ahnoen guneanan uh, bada, bada kantitate gehiago egiten da, bada konkurentzia gehiago. Eta horiek, uh, beren ahnoa uh, saltzeko zailtasunak zituzten, COVID-agarraia izan zen, uh, atzegira igorzen zuten ahnoa ere uh, ezin igoriz. Eta izan zen, hor oh, gurutzatze bat, haiek bazuten zuten, uh, ara, ginuen eineko ginoen ah E, eta haiek jainatzen zituen, e, ara atxemaitea aterabide bat. Eta hola hasi zen, arat joanez, ez, eta uhtetutik uhtera, pisikagat hori bachan natzen, eta egindugu, bo, doma iadala ere, bakarik sal erosketa hakeman batean egoitea, Egealitate e, aski dertzbek dina gira, baina hau zuha gira, zahimendik e, bi horren edo gutisago behar da harrat e, joaiteko, nafakak gira denak gainera, eta hauxtean, ba, biskak bat handik ere bultzaturik, ezan dute, ba, e, e, elgak ezagutza biskak bat bultzat ezagun, txukaditzagun gure teknikak eta ola. Eta nahi baduzu gu joan ginen lehen egun bat ustailean harrat, egin ginoen eskualdearen bisita, no, badira dira, zera, uh, arkeologia egune bizikin terzgahiek, no, bai, no izbain nahi, bali bat duzu eslama aldera joan. Eta, uh, bada, uh, ara, ma hastiak egusik nituen, sotoa egusik nitoen, ez du, deus ikusteko horiek, ez teknika mailan, ez, ez luja, ez klima, deus, eta, bara, pixkat bere negunerokoa ezagutu dugu, eta horiek egintziren, uh, ziren, uh, Irailean, gure ikustera, eta behdin, egengi nuen e, itzuli bat, e, piskata, gure mahaztiak ikusi, gure sotoa ikusi. Gura. Eta, bara, e, lohtzen dugu badira initz e, gauza ikasteko aditugunak, elkahen ganik. Eta, piskabat, eiek nahi dute gure ganik ikasi, e, bereziki enola, ahnoaren inguruko turismoa garatzen, eta... Gure kooperatiba modeloa ere interesgarria zaie. Han duten problematiketarik bat baita ere, eh, uh, gaste gutxi dela. Gaste gutxi da, eh, uh, kooperatibana mahkatki dira orain, uh, ustenari direnegiak dira ere, uh, zahtzenari direnak, jendea joaitzen dira Irirat, ezta joaitzen dira Iruñat, joaitzen dira, ezta gait batzuta edo tuterarat. Eta, hori pixka bat gogoeta badut bad, bad dut exen inguruan eta Benzatzen dugu elkahtukatzeohtatik ateratzen dira beste gauza gauzabatzu. Da azken gauza bat interes gaxia, ango enola garekin ere e, aipatu ginoena, han behizari dira maats mota zah bat sahtu nahian, e, atseman dutena eskualdeahtan, eta ikerketak eginez eta, testuetan biratuz, atseman dute, bai goziko ere, e, garai batez maats mota hori erabili izan dela, gauheguneztuguna ezagutzen gehiago, Eta ogen inguruan behar bat, bada, bada lan bat ere maitekoa, eta gauzeintez mugazgaindiko Mugaz hotxak, Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin. Baserri berri proiektua ezagutuko dugu, bertako koordinatzaia dugu, telefonoaren beste aldean amaia rekarte ongetorri. Egun, onen. Mugaz tasuna... Aipatzen ari gara, baina Euskal Herria bera. Aipatu daiteke peio martikoren fundazioak bultzatuta ba Euskal Herriko administrazioak guztiak batzen dituen e, arostegi bat edo aroztegi eskola bat jarri duzue martxan ez da? Bai hori da, e, dola orte pare bat edo dola bat desberdinak hau da, lapurti basen afajoa, afajoa eta Euskal Herriko Barta ere dezberdinak bat uh, burutzen hasi ziren, en, en mugaz gaindiko uh, formakuntza bat uh, indahean diartzeko. Eta pixka bat albaolaren eksperientziaren aritik, ba, erabakea izan zen, uh, autunza tradizionalari, ba, tokia mata formakuntza horren baitan. Beraz, uh, ikastetxe dezberdinak aritu dira gogueta lan hortan, hau da de kompaino, engelun kokatua den de kompaino. Iruñako dunibane um, ikastetxea, Forma Kunza Profesionala eramaten duen ikastetxea, eta gero kikozkoan easo politeknokoa eta irungo bidaso ikastetxeko lehen bat irakazlie, haritu dira gogoeta lan batean, ken batean, administratioan um, laguntzarekin, uh, Nazarroko eta Euskaliko Ez Kunza Departamenduak eskoa sartu ditelako uh, proiektu horretan. Batetik berat, ehean bezala, formakuntza bat uh, mailgainan jartzeko, sztaketa lan guzti batean izan da hiru hizkuntzetan aulkintzatxabizunalarilututako formakuntza bat uh, eskaini alissatiko eta gero biztaletik uh, proiektu horrek uh, bestean borbat badu uh, inshortio joose profesionalarena eta kaso hortan uh, ohasoaldea garapen agentzia mitzun lokalpegi bask eta uh, dunezibiko lantzabizua sartu dira Elburua izan da, azken batean langabetuen inguruko jarraipen metodobat idaztea. Jarraipen metodoa aipatzen dugularik, bazkenan da lana edo formakuntza aurkitua hain zinitik eramaten iren pausoguziak eta gero formakuntza bat baten baitan e jarraipen eh, prozedura bat zinkatzea. Eh, Elburua izan da, azkenan hori da eskalegiko... Eh, Uh, gazte eta langa betuen inguruko jahaipan uh, hori egitea, baina azkenean eh, ez bakoitza bere xokoan, uh, saiatza adostea atresna mankomun batzu. Beraz hori lanketa hori gina izan da, eta uh, proiektu hori aurreztu da pokteza programaren baitan, eta eh fuktifako argulardunak uh, eta hautagaiza dute eta urtik aujera beraz uh, gure proyecto martian aridou va chez les eta irelanen 21an sartu dira beraz amadi uh, langa betu en ce sens Europa mailako diruraguntza e, daukazu eta gainera bukaeran e, ukanen duten tituloa amaia e, homologatua da e, bueno, ba, Euskal Herri osoan zazpi probintzietan aritzeko.urduan bai finantzamenduari buruzko finananttzenmendu bat da ejan nahi du Europa Batasuneko FEDFtsak funtsaren uh, bidez, E, proiektua bukatzen delarik euniko idurugaita bosteko uh, uh, finantzamendua uh, eskuratu behar luke proiektuak, jana edo ala ere bazkidek ere finantzamendu parte bat ematen dutela eta nun baitedera proiektuan zer, diurtetan zer, haiek dutela intzinatzen uh, finanzamendu hori. Importantza da hori gaita, zer entazkenean, e, guri itazlek, amabi parte hartzailek, haien uh, formakuntza E, praktikan jarriko dute dantxarinen kokatua izanen den tailer batan, baina batzere ondoan kokatua den Tomas Senea Baxerian. Tomas Senea Baxerian uh, teilatua haiek egin bodu telako. Beratkoan teoria, baina kasu praktikoa hortik gertu ere bai. Eta horrek berat, finanzamendu importantean bat uh, eskatzen du. Peiomartikorena fundazioak berregain hartu kondura naboxi. Eta bero bai zertifikazioen eh, inguruan, E, administrazioan harteko elkar lanketa edo administrazioa egin zaizkien eskaerak ortanko kokatu dira. E, konpromiso bat hartu dugulako, bat ez zik da, e, ori amabi bat hartzai doiek, lekompañonek, denplegu, franziako denplegu ministeri itzaren eskutik, titru profesional izeneko e, e, ziurtagiri bat eman indietelako amabi auta daien. eta gero, E, Nafarroko eta Euskabiko eskuntza departamentoa, eskuntza sailek, adostu eskaintza formatibo bakarra. Hau da, erabakidea e, lehen bailako zigurtagiri bat balidatzea, e, eta gero e, degraduko hainbat e, modulo. Eta nahi du formuakuntza bukatuko delarik, kamabikazleko hori eskuratuko moduloak eskuratuko dituzela, eta nahi izan ez gero... E, ikasketa prozesua buruzainu era dezaketela eta lortu degraduko uh, titulu bat. Eta zerretik ez gero poemaidako uh, titulu batetara sartu. Beraz uh, politadena da, hori raikun izun ezalaba bat ez zure da bazkena ziurtak uh, maila berdina dituztela. Mugi kortasun batan, euskal erripuzazpil horraldietan irbiltzen halko direla, hau gintza tradizionalan berri dituzten titula dituztelako. Eta gero... E, problematika sozio-profesionalari begira interesgaria dena, da azkenan langabetu persila duten ikasleuiek, partartza leuiek, gaztea egitenak, egitenak, aukera dutera ere bai azken batean berritik asketa prozesu bat uh, hasteko, baina nahi izan ez dugu ere bai entresa sorpuntza prozesu bat hasten alko lukitea. Aipatu teoria eta praktika, amaia teorian adibidez zein hizkuntza duzu erabiltzen? Oran, e, dugun uh, santzandia eta ustez proiektuaren oinahian kokatzen dena, eta Pogtefaren baitan kokatzen diren proiektuan oinahian kokatzen dena, da hizkuntzaren menperatzea, izkuntzen menperatzea. Ba, formatzaile bat, hiru hizkuntzak uh, menperatzen dituenak, e, frantsesa Euskara eta Gaztelera, eta gero puntualki etortzen dira um, Formatzaile batzi ikastetxe dezberdinetatik eta gehienek, uh, denek euskaraz egiten dute. Beraz, euskara da oien arzizko izkuntza gure formakuntza. Baina, e, irakasle formatzeile kombinazio desberdinen uh, bidez, bazken batean, ikazile bakoitzak, uh, egunerukoan uh, lehen esten zen jasoko du uh, formakuntza. Mm. Ematekoa digitu bat, e, es, eskuli buruak, euskazi pedagogikoak iru izkuntzaten eginak dira. Iztegia, hori intzamailako iztegia, iru izkuntzaten uh, landua izan da, beraz obetu daiteke ebitzten dena, eta hortan saiatuko gara lanketa bat egiten. Baina, saiatu dira, iztegi hori guzia, frantzisot, euskaraz, eta gaztelera zematen, berat, gauza bat zu, ikasi ditugu ira ira e, ikasi dituzte eta gero gauza batzu bai, sortu dira ere bai eta oskuusi bajoa da talinpoki gero nola lortzen dugun ba, ez di hori e, baldiratzen edo onespena egokia da sozial. Beraz bai, egiten da modu nahiko naturalean eta gero ba adibidez ematea gene, e, missio lokal exekutzen dituen lau ikasleetatik bik bi eta ia koordinada eta bi horiek e, bizi jo ongin menberatzen dituzte euskara gazzelera eta frantsesa aberraz haien kasoan azkenean e, muggariteeztago azkenean da hori eremu naturalean e, menperatzen dira hizkuntza horiek egiten dituzte bere nahiko modu naturalan egiten dira eta konbidentzia ere ikusten da askenean girtutasun bat gure ama bie parte eta ez konta aukeratu susteldia, incluso in ere batzu. Ah, bai. Aipatu dizu eh, Albaola, Amaia. E, eredu izan zen utela, em, zuek ere izan entzarete Sarete Barbarara, ba, eredu, Euskal Herri Mailako beste proiektu batentzat, Zaila da administratiboki Orduan, e, elburua hori da, eh, hautagai sai e, denek eta eta eta ze du edo gobernuetarako sailek e, ere bai compromiso hartu dute, mugazrendiko gaindiko e, kontra polo baten e, eskurria iraztea azkenan elburua da egonkortzea, eh, holako holako esperientzia. E ogex lagunduko gaitu ba azkenan formatzaileen egiten dira gobernantza ere du behiak ere bai, bai ez da ejesaz, ez urzeko ditut ez dela ejesaz, eta azkenan bagoetzak bedelan egiteko uh, manerak dituelako, ez ezagutzak bat direlako, derri behar bai, baina azken batean uh, parekatzena ditugu praktika iniz, baina uste dut, ala ere, azpimarratu gardena dela umanoa, ejan nahi du, uh, e, e, nik ikusten dut uh, haste du, formatzaile, Uh, orientatzaile ha dura bizion um, lokal oharraldea eta nazional sariku orientatzaileen arteko isugarriko kohesioa da bada. badago batek jardekin lan egiteko eta jaitza a ah, baagian zure egiten dut suna integrazioa da guk askien egin genizake eta aberasgarria da e, prestudasuna balimada olako proiektuak aintzinera amatzea sinest aberasgarria da eta ustuz gauzat politak egiten aldiruna etorkizuna nere bai baina bai ustutuoak hor dira Ia e, da, it politikoa eta gero teknikoki antolatu daitekenaren ahtan batzutan badela joia handi bat, baina ba hori da, eh, oazkenean ariketa praktiko bada, elaboratoriotiki bada gauzako berantzelaiteko. Mm -hmm. Ba, amaia, ama, ama bidira urten, e, elduden irailan, besterik pentsatzen dut espero duzuela? Ba, ikusiko dugu, ehan posibilitatea dugu e, olako foro bat bizira honarazteko, eta gianpute foro mota bat, bai. Ba, mi esker. Mugaz gaindikoa hotxak, Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.